Okej, hej och välkommen till prologen för den nya serietidningspodcasten Abon Comics. Det här är Nico och tillsammans med min vän Färnan har jag en podcast som heter Abit of Nerdness... ...som handlar till 50% om tv-spel och 50% om allt annat nördigt. Och i den podcasten har vi tidigare haft ett segment som heter Abon Comics. Men vi tyckte att det var så ett jättebra eh, ämne och segment... Som tyvärr kom alldeles för sent in i Abbott Att vi helt enkelt har valt att göra Abon Comics till en helt egen podcast. Och vi kommer ta över det som vi gjorde tidigare, Abon comics segmentet in i den här podcasten. Där vi tidigare har varje vecka eh, tagit en serietidning och pratat fullständigt om den. Och sen har vi pratat om allt andra serietidningar och sånt. För, men utan att försöka spoila allt för mycket. Allt det kommer vi då göra exakt här i Abon Comics. Men vi kommer också köra kanske lite nyheter som intresserar oss och liknande- men i den här prologen nu så att ni får en liten kännedom av vad vi har snackat om tidigare så kommer ni att få höra fr från de två senaste segmenterna vi har kört. Och det är då Abon Abboncomics så istället för att jag ska prata eh, så kommer ni nu få höra hur det har låtit. Men innan jag går över till det så vill jag bara säga att Abon Abitonönnes spelar vi in varje måndag 19.00 på Twitch, twitch.tv. Och nu kommer vi tio minuter efter det har spelat in, spela in Abon Comics live på Twitch. Fortfarande är också twitch.tv slash Så vill ni se det här live, gå in och kolla på det. Annars kommer det komma på Youtube, Abitonörnes och på podcast, iTunes och liknande under Abon Comics på fredagar. Så... Har ni aldrig lyssnat på Abitonönes gör gärna det Men speciellt är ut efter comics Aboncomics, följ det överallt Men här kommer då hur det har låtit tidigare Ungefär hur det kommer låta från och med första avsnittet Däremot något som jag ska säga att alla ska kolla in mm. Är den här Injustice Ground Zero volym 1 Och alla har, ni har ju hört mig prata tidigare om Injustice 2-spelet eh, där DC-karaktärerna möter varandra. Injustice Ground Zero volym 1 är hela den här Injustice-spelen från Harleys synvinkel. Uh -uh. Så det handlar om... Det börjar redan innan. Hon förklarar... Och hon sitter i en park efter allt det här Injustice har hänt. Och hon pratar tillbaka vad det är som hände tidigare. Så hon bör, allt börjar med här hur hon och Jåken... ...lurade eh, Superman att döda Louis Lane. Och när Louis Lane dog... ...så hade ju de kopplat hennes hjärtpuls... ...till en bomb i Metropolis. Så när hon dog så njukas hela Metropolis. Så både Supermans fru och gravid... ...så när hans barn dör... ...samt hela hans hemstad Metropolis... ...hela eh, det, den platsen sprängs mm. eller njukas... Så han har ingenting kvar och det är därför han går batshit crazy. Mm, mm. Och det här är ju då presenterat från Harley sin synvinkel att jo, vi hade lite kul bara och skulle se hur långt vi kunde få honom och joken det, det, det. Och det spårar ju totalt. Och sen kommer vi då fram dit vi är nu. Att, ja, hon blir ju deprimerad för Superman döder ju Jåken. Och det pratar de med den här att ja, eh, hon, hur deprimerad hon, hon kom därifrån För hon är ju nu med Batmans gäng mm. Och har gått över till den goda sidan Och de pratar lite om det Och sen kommer ju det här att det finns ju multivers I DC mm. Olika mm. universum Självklart så för, vad heter det, för att kunna stoppa Superman mm. Så måste så Batman måste Han har ju ett sätt att stoppa eh, Superman Genom att ett eh, vapen Som tar bort alla Superman's krafter mm. Men för att kunna göra det så måste alla eh, i Justice League vara med honom för att ta fram det här vapnet. Eh, för han har ju låst det, för att han själv inte ska kunna göra det. Ja. För han litar inte på sig själv tillräckligt. Men det är ju det att Justice League i våran värld är ju splittrat. Så han tar ju in alla liksom Justice League från en annan universum för att ta fram det där vapnet. De kommer inte själva dock. Joken kommer ju också. Så Harley träffar ju deras joker och mm. hela det här ballet. Hon går direkt från god till ja den Harley vi alla vet. Hon älskar och hatar Joker men hon är som en liten hund med honom. Hon, hon ser, pratar hela tiden för sig själv liksom att jag vet att jag gör fel, men om det är någon som sätter upp sig mot joken. Så kommer jag döda dem. För hon har ju tagit över jokens gäng och de bara Men Harley, du ska inte vara med Jåkern. Han är dum i huvudet. Och hon bara, säg ett ord till och jag skjuter dig. <laughs> Men hon, samtidigt så tänker hon Jag vet att du har rätt. Jag vet att du har rätt. Varför gör jag så här? Mm. Och hela den skitbra bok. Jag rekommenderar alla att kolla in den. Och jag har även beställt. Volym 2 finns ute så jag har beställt den. Den borde komma den här veckan så jag ska fortsätta läsa. Jättejättebra. Och jag vill veta vem hon sitter och pratar med den här Eh, parkbänken Som när allting har hänt Efter det och sånt där För nu så ska de precis F-gå, de har tagit fram det här vapnet För att stoppa Superman, hur stoppar de Och vad är Harleys grej Hela det här tillsammans med Joker och allting mm, mm. Det Vem låter liksom. skitspännande för det, det, Ja det låter intressant mm, Nej det är just det, för jag har ju Kollat den här och allting, men just Att allt, hela allt ihopspelat från Harleys synvinkel mm. är skitduft så det kan jag rekommendera starkt Och just det här att de tar upp en cool grej Det är att människorna Vanliga människorna Har inga hjältar längre Nej. För alla hjältar är gudar Alla gudar håller på att förstöra världen ja. Så vilka se dem upp till jo, Harley Quinn och de andra skurkarna <laughs> Som bara är vanliga människor ja. Så Harley kommer in där och liksom Supermans Poliser slåss mot, mot Demonstranter Harley Quinn kommer in där, spör upp poliserna Och blir hyllad som deras nya hjälte För hon är en vanlig människa mm. Och det är så jäkla coolt att se När hon liksom, ja, hon, ser, hon förstår liksom Hon tänker ut allting skitsmart Och sen fuckar hon upp alltså fort Jågen kommer Och liknande, skitintressant mm. Mm. Men Den boken som vi hade tillsammans då Som alla skulle läsa den här veckan Dark Nights Metal, volym 1 Jag ska hålla upp så alla Ser den utifrån att ni ska gå och läsa den senare? Ska få inte blinka. Där. Eh, jag skrev upp lite enkelt mm. egna ord, vad den här handlar om, så kan läsa innan vi går upp. Absolut. Eh, bortom alla universum finns det ett tidigare ofunnet universum vid namn Dark Multiverse. Ett universum fyllt av demoner och ondska. Nu försöker Onskans första Barbatos ta sig in i våran värld. Och för att lyckas med det måste han ha hjälp av en profetia. En profetia lika gammal som människan själv. Om en man som kommer släppa in Barbatos i vår värld. En man vid namn Wayne. Och det är en hela... Det här är en eh, demon... Alltså, vad ska man säga? Det är en... Eh, Ja det är lite så här, ja De blandar multiverse tillsammans med demoner En annan värld och hela det här Tillsammans med Batten och resten av Justice League-gänget mm, mm. eh, Vi kan börja med Vad tyckte du om första tidningen Det som händer Alltså För mig så är den här väldigt Uppsplittad på något vis Själva mm. tidningen i sig du har ju första delen där du har mm. i stort sett Justice League är på. Alltså är i en gladiatorarena och ska, eller, måste slåss för att överleva. Ja, precis. De har blivit fångna av en snubbe som heter Mongul. Exakt, exakt. Och han har dessutom konstruerat ARMOR för alla mm. som kvittar allas powers. Ja, precis. Alltså, Stålmannen har ingen superkraft, han kan inte flyga, han kan inte använda sin blick, han kan inte använda någonting sånt. Eh, tack vare en bröstplåt som han har skapat av, vad är det, tusen krossade åh, röda månar eller vad fan det var. Ja, Kom inte ihåg exakt, jag drar ur huvudet, det är därför det är lite luddigt. Eh, Batman likaså, eh, Green Lantern, Aquaman, alla de här har en... Men vad säger man då, armor peace på sig mm. som alltså som nollställer deras krafter i stort sett åtminstone att dra tillbaka dem väldigt kraftigt mm. eh, och de, ja, som du sa de har blivit till, till fångar tagen av den här Mongol och de är ju dagens eller jag vet inte, jag får ingen riktig grepp över hur länge de har varit där Nej, när man kommer till dem Men hur som så står de ju inför Dagens fight uh, och, hela, och hela den biten Det är liksom som en helt egen del För mig i den här mm. tidningen För att jag köper i, Jag hänger inte med vad, vad, den, vad den har Med resten av det att göra sen Så jag tänkte mest på nyfiket, vad är din Syn på den, den första delen Precis, det tänkte jag också ta upp för Jag tycker inte den passar in alls Jag skulle heller att de hade Det här är troligtvis som sagt det är en, Hur de avslutar förra serien eller någonting. Ja, ja. Det hade man kunnat gjort där Den passar inte riktigt in här Som du sagt, det är, man, är ju den som Sätter ihop sina leksaker För att slåss mot mm. hela Jassi-sliggängen han, han är ju, vad är han Han är, han är också även tillfångatagen av Mongul Och ja, han är den som Skapar och bygger Robotar för att ha i de här gladiatorspelen. Han mm. bygger ihop robotar som de måste, som de måste slå sönder eller slåss emot då, om man säger. Ja precis. Han ger en ledtråd. De förstår att de ska bli uppslukade av de här djuren eller robotarna för mm. att bli en stor Power Ranger robot ja, och slås ja. mot. Det är liksom det och det, det passar inte in i resten av berättelsen. Jag hade tyckt att hade de inte kunnat avsluta det i en annat nummer. Och sen helt börjat här att bara Bruce Wayne i uh, vad heter det? Uh, ja, men i sin hemstad, jag kommer mm. inte ihåg vad han heter på. Gotham. Vad or han? Gotham. Tack <laughs> jag kommer inte på det. Jag var helt borta. Har du glömt bort vad han kommer ifrån? Oj Nej, oj. Ja, men allt ihop här. Uh, för Gotham, det som händer där, är att det kommer upp en stor uh, uh, när de åker från den här planeten som de är på nu. Mm. Så ringer Alfred bara, men det har kommit upp ett stort berg mitt i Gotham och vi vet mm. inte varifrån det ditt sådana datan. Och hade han inte istället kunnat vara varit i Gotham och så hade berget kommit upp och han såg det och sen hört av sig till resten av Justice League. Exakt, jag, jag kan hålla med där för, för alla som faktiskt har läst tidningen kommer nog förstå vad vi pratar om. För att Jag vet inte om det är så att de kommer att återspegla till det här ögonblicket som händer i början av den här serien. Eller om det är som du säger, Nico- att det faktiskt är avslutet på förra. För att det känns verkligen som att- okej, okay, vi slåss, vi vinner- vi tar oss tillbaka till jorden- mm. och boom! Nu börjar serien egentligen. För det känns det verkligen inte så... som att- ingenting av det, de, de hintar lite saker och grejer- som tas upp senare, ja, i serien. Mm. Men det är liksom väldigt, väldigt små grejer- Själva det de gör i första delen Är ju verkligen Har ju ingenting med det här att göra Vad de berättar Än så länge i alla fall Det är en grej bara som de tar upp där Som för, sånt förs vidare okay. Och det är ingen stor grej alls Det är att han är mongol Han var ju fasthållen om ja. Ja. Äh, han, han, några han, som han har ju tagit sig lös, lös. Han har, eller han, ja. Justice League Pratar med varandra och undrar vart den här snubben kommer ifrån eller varför han inte mm. sitter i sin cell egentligen om man nu ska dra det jättesnabbt ja, och de nämner vart han sitter och vilka det är som ska faktiskt hålla honom till fångatagen mm. det är väl det som pratas om lite grann senare i serien också, ja men det är ju ingen information som jag hade behövt egentligen Nej, för det enda de, som de tar upp just där att för de håller koll på hela universum och allt som händer. Ja. De har släppt sitt fokus på honom. Mm, och exakt. det skulle de absolut inte kunna göra om det inte finns något annat hot som ja. är större. Precis. Och var är det logiskt någonstans? Ja. Bara för att det kommer ett hot så släpper vi de andra hoten. Ja. Vad är det fella felse? fängelse? Men det är också en Nej, lite nyfiken är, grej som, som, som jag tänkte på när jag läste just den här första delen. Eh, mm. Mongul, vet du vem det är sen tidigare? Har du läst någonting med honom sen tidigare? Jag har hört talas om honom Men ingenting jag läst där Utan det är bara, jag har hört lite om honom ah, Okej, okay. för att som Marvel-karaktär Eller som, som en typisk Marvel-läsare ja. så, på, så påminner han väldigt mycket Om en annan stor ja. I det universum Ett väldigt lila karaktär eh, ja, precis men det är DC har många sådana karaktärer ja. Speciellt i Justice League-gänget För de möter ju typ bara sådana mm, karaktärer mm, mm. Så han är ju bara en i mängden Som jag anser det ja Och varför, varför jag går vidare på det här När det kanske inte är superintressant Är för att eh, jag var ju tvungen att kolla upp det här För att jag, jag trodde ju på riktigt att Någon hade skrivit fel namn mm. När jag började läsa Och trodde det var Thanos i, st i stort sett ja. Så att jag var tvungen att kolla upp det Och det som gör det intressant Är ju att eh, en av dem som har skapat Mongul heter mm. Jim Starlin. Okay. Han har även varit med och skapat Thanos. Ah, okay. Så att det, var, det var därför jag ville ta upp det och säga det, att det, det, det, det. En av skaparna ska jag säga, för det stod flera listade. Eh, mm. Men en av dem har varit med och skapat båda de här två karaktärerna. Och därför tyckte jag det var lite intressant. Okay. När man ser karaktären och får höra om honom. Och anser att de är, påminner varandra av, eller påminner om varandra ganska mm. mycket. Absolut. Men om vi kommer in i andra delen då. Mm. Helt enkelt. Det kommer upp en stor. Ja, vad sa jag? Ett berg, berg. eller mm. vad man ska säga. Mm. Mitt i Gotham. De tar sig in där. Mm. Och det visar sig att det är som kapslar där inne med människor. Ja. Och sen får man möta. Det kommer in agenter som tar med dem till en ö. Mm. Och det visar sig att det är som jag har förstått är Girl. För Okej. Hawkman är, Hawkman är han, En av de här i kapslarna mm. För Hawkman Åkte in i det här De pratar om det här Dark U Multiverse ja. Han ville veta vad det var Och bestämde sig för att åka dit med ett gäng mm. mm. eh, Hawkwell stannade kvar Varför jag tror det är hon Det är för att hon i ett kort sa Till Batman att Jag tog bort mina vingar ja. ja. Det enda jag vet mellan så Haker och Hawkman var att han har varit med Hawkerl Och hon hade, båda hade vingar mm, mm. Det är därför jag kopplar att hon måste vara Hawkerl Det förklarar väldigt mycket mer Skulle jag säga Nu, Jag har läst igenom den här tidningen tre gånger mm. Och jag får inte ihop Vad hon skulle göra För det här ön som de transporteras till mm. efter, att de, efter att de har gått in i, i berget Efter att de har hittat de här människorna i kapslarna eh, Efter att de här agenterna dyker upp så tar de, eller hon, hon verkligen vädjar att försöka få med alla de här. Ska följa med till en, till en ö mm. där hon ska förklara allt. Ja, så långt är jag med. När vi kommer till ön så börjar hon berätta att det här var en gång i tiden. Var tillhåll för Håkman. Mm. Där fattar jag ingenting längre. För varför mm. skulle hon ha tillgång till hans egna ö? Mm. Eller hans egna hemliga gömställe Men det förklarar mm. ju jättemycket att om hon. Och det, det stämmer nog För när du säger det så, tänk, så uh, känner jag igen det också Att hon står ju faktiskt och pratar med Batman Och säger att efter att han Efter att Hawkman drog in i det här Dark Multiverse mm. Så uh, lämnade hon vingarna och gick vidare Precis. Och, och det känner jag igen det, det när du säger det Så det måste, det måste nästan vara så men det som jag tycker är konstigt är för att hon presenterar sig med sitt riktiga namn. Mm. Och de verkar inte riktigt känna igen henne. Nej. Det är ju det som jag tycker är lite svårt för de känner igen hakmän och mm. hans namn och allting. De kan hans riktiga namn och ja. sånt. Men hon känner inte igen henne riktigt Så det är därför jag liksom har svårt att koppla också Men hon säger faktiskt, tog bort mina vingar Så jag antar att hon är hacker ja, ja. Och ja, för de hon pratar om att de har jobbat tillsammans mm, ja, mm. Då måste det ha varit så Men hon har ju även gjort sig ett eget namn Eller hon har ju ändå gjort sig ett, ett namn För sig själv där också mm. Skulle jag vilja säga eh, För det, det är ju Batman som säger vem hon är ja. eh, När de faktiskt träffas Ja precis, för han har ju, håller ju koll på dem Och de håller koll på honom Exakt. Han vet inte varför, men det förklarar de Det är därför de tar dit alla till ön ja. För det visar sig att Batman är nyckeln Tror Han kommer, precis, de diskuterade Att de, så som de har läst skriptena Så är det en från The Bird Family, de pratar om tre olika familjer ja. Vad är det, det är björnen Vargen och fågen ja. Fågen visar sig sedan vara The Bat och The Bat är alltså Wayne-familjen Så mm. det, det måste vara, liksom, de pratar om The Wayne som är som Vagnen som fördit oss Och det är ju det de ska, det är därför de är där för Att fängsla Batman mm. eh, Och det är sen Men Batman flyr därifrån Och man förstår inte riktigt varför Förutom Justice League verkar ganska lugna Att de bara, de säger ju det men vad trodde ni, ni tar hit Batman. Han har redan en plan, han är troligtvis härifrån ja. Han är från ön redan Men de, de börjar ju prata om det här Nu kommer inte jag, jo De börjar ju prata om eh, Cyborg känner jag av en konstig kraft mm. Hela tiden Ända från att de börjar Ta sig till jorden Så mm. pratar han hela tiden om Det, det, det är någon konstig kraft eh, Som mm. blir starkare och starkare Ju närmare det här berget de kommer som blir ännu starkare när de tar sig till den här ön, där de är. Mm. Och den här Lady Blackhawk heter hon, eller kallar hon sig själv, eller de, sig, mm. agenterna, eh, visar ju på den här metallen. Eller visar på en metall som utsöndrar mm. den här kraften. Som även ska ha... Om jag har läst det hela rätt så ska den ha gett både Hawkman och Hawkgirl sina krafter. Ja, precis. Isch, eller åtminstone odödlighet eller någonting? Ja, de fick ja. odödlighet och allt det där. Så. Ja. Eh. Och, och det är ju den, om jag har förstått det rätt, så den kommer ju ha en ganska överhängande storyplot i fortsättningen av det hela. Det verkar ju ha, den verkar ju ha någonting att göra med det här öppnandet av den här dörren för att släppa in mm. Borbatos, eller vad han hette. Precis, för det är ju det Batman... Tar ju Exakt. metallen och sticker. Ja eh, Och det är inte en Är det så Första slutar ja, för Ungefär ganska... Han kommer ju hem till eh, heter det Grottan Ja Och eh, Börjar höra ett eh, Hummande Ja just det ja. Som en stämgaffel i stort sett Och Det ska ju tilläggas innan vi fortsätter på stämgaffeln då Är ju faktiskt att Lady Blackhawk och Batman Pratar om Hawkman mm. Och om att Han hade en dagbok Eller vad man ska kalla det för på svenska mm. Där han liksom Noterat allt han har gjort Eller allt som har med det här Dark multiverse att göra mm. eh, Och då kan vi gå vidare Eller kan vi gå tillbaka till The Batcave Och hummandet eh, Batman följer den här ljudet Eller vad man ska kalla det för då ja. Och eh, ...hittar den här dagboken. Ja, precis. Som tillhör då... ...Hawkman. Varför ja, han har lämnat den där på något sätt? Ja, ingen som vet varför eller hur, men... ...ja, där är den. Mm. Eh, och... Eh, precis. Och Hawkman, varför han då är... Nu kör någon som galning ute. Eh, varför de liksom... Eh, ...är i den där kapseln, det är som, de drog, åkte till... Eh, ...den här Darkverse. De har kommit tillbaka i den här stora Och de pratar om eh, det, enda, det är en Red Tornado eller vad han heter mm. S -s Liksom vaknar jag bara Ni har, jag får inte öppna porten, ni kommer öppna porten Demoner, Det är månader, det är helt paniksagen liksom. Ja eh, Men man, De säger inte egentligen så mycket Det är mest uppbyggnad i det här första numret mm. eh, Är du sugen på Att ta upp den här sen mm. vidare. Eller känner du att Nej, den är lite too much det, det här är lite för mycket för mig faktiskt ska jag säga. Men det har nog lite grann att göra med att jag tycker att den, den blev mer solid när de efter att de, efter att Batman sticker från ön mm. med den här metallen och hela den här biten med dagboken kommer fram och hela alltså det där börjar jag köpa det mer och mer. Mm. Men det här med med massor med universum. Mm. Där klinchar inte riktigt ihop med mig längre. Okay. För jag tycker att det blir väldigt, väldigt mycket när alla vet om att det finns olika universum. Mm. Jag förstår att man har olika storylines, går bredvid varandra och, och säger att okej, okay, det här är det här universumet, det här är det universumet och det här är det här. Men jag vill, jag vill inte att de ska kunna ta sig in till varandra som lösningar på problem, utan... Ja, det blir lite för spaceat för min del. Men. Mm. Det, det är någonting som kliar där, absolut. Jag tycker att det, det låter som en intressant story. Men jag, det, det är lite för mycket för mig. Mm. Eh, första gången jag läste numret så fattade jag ingenting. Nej. Utan det tog en hel and, en andra genomläsning för att komma liksom. Ja, ah, men det är så här det ligger till. Mm. Mm. Och. Eh, Nummer två, volym två är den här Är ju ute just nu, i 22. Ja, ja. Och jag tog upp den och började läsa Så jag har läst den också mm. eh, Den är lite Mer intressant, det är fortfarande mycket uppbyggnad ja. Men man får reda på var Det här lite de pratar om Varför Batman har fick ju så sagt den här eh, Vad heter det Dagboken ja. Och han anser att han är den enda som kan lösa det här utan att Eftersom han är ju den som ska öppna det här. Mm. Han är den smarta. alltså på, Han är den som kan stänga det här också. Han får han lite red på. Mm, mm. Och då börjar man gå igenom så här... Det, det Jag tror det är fem steg som måste hända. Fyra av de stegen måste... ha redan uppfyllts. Ah. Om man pratar... Jag kommer inte ihåg vad de första Men sen är det... Han ska dö och han ska återuppstå. Pratar man om. Oj. Och det händer inte fint så jättestiskt. Det finns en som man ska läsa som heter... Äh, Death of Batman. Ja. Ah. Har jag för mig eller om Det kan vara Justice League också jag kommer inte riktigt ihåg. Men där i alla fall Batman sägs var död ja. Och under en lång period så tog Dick Grayson Som är Första, eller han var Robbie, Första Robin som sen blev Nightwing och sen tog över Batman För att mm, mm. man skulle inte bli orolig Att Batman är död utan Bruce Wayne är död men Batman lever vidare ja. Det visade sig att Batman skickas tillbaka I tiden genom ett universum är att han har tillbaka i tiden. Mm. Och det är ju där, och den här den heter Return of Bruce Wayne. Mm. Och den här har jag läst. Man får, han hoppar mellan och han börjar stenåldern och säger det under Pirater och det är det, det. som Wayne har följt. Och där är det som Barbatos har sett honom. Ah. Han sig tillbaka. Mm. Det är då Barbatos såg honom och bara, ja, ah, här har vi Kapseln, Det är därför man börjar prata om Wayne. Ah. För Wayne har, det, det det, han har dött, han har kommit tillbaka. Där fick behöva ta syn på honom Ja ah, men jävlar vad mycket Åh oh. Varför kunde man inte bara yppat det tidigare då Eller mm. även i början av den här Precis det, Och det fick jag först reda på andra att aha nu förstår jag liksom hur De förklarar visst det är klumpigt och sånt där liksom, Men jag, jag köper det mer Och jag förstår mer ah, Då, de då det väldigt, det blir det väldigt mycket mer logiskt Med hela Den faktiska början i den här serien Mm med när de för, för, för det har vi faktiskt inte nämnt så mycket. Det, det börjar ju faktiskt med en sida, kanske. Där det är uppbyggnad. För vad är det? 50 000 år sedan började det hela med. Ja. Och så beskriver de att det finns tre tribes. Eller tre liksom. Inte släkten. Vad heter det? Stammar. Tre stammar. Ja, precis. En björn, en varg och en fågel. Jag har förmått det är i alla fall de tre. Ja, det är så. Ja. Och de, de berättar lite så här hur de levde i harmoni och grejer. Och sen från ingenstans så... Liksom gick någonting fel. Mm. Det, och det är, det är den snabba varianten. Eh, och sen hoppar det tillbaka till liksom, till liksom nutid. Mm. Det, blir, det, det förklarar ju väldigt mycket bättre om man faktiskt visste om att Batman kanske har varit jävligt långt tillbaka i tiden. För ja, att precis. sen börjar ju hon, den här Lady Blackhawk börjar ju sen prata om just... Hur de har kommit fram till att det är Batman de vill ta fast. Ja, precis. För hon står ju där och berättar att, jo, men det här är så här det gick till. Det är så här, eh, liksom The Tribe of the Bird blev liksom The Tribe of the Bat. Och mm. vid namn Wayne, säger hon. Ja, är liksom den som ska öppna dörren. Där fattade jag ingenting. Vare sig mm. första eller andra jag tänkte så här, hur? För det tror jag tror till och med, det, är det Flash eller om det är heter det, Green Lantern som, som mm. säger det? Säger exakt vad jag tänker i nästa ruta. Där han säger alltså så här, har den här Barbatos siktat in sig på Bruce Wayne i tusentals år? Ja, precis. Här, fast vänta nu lite här. Det här är serietidningsvärlden. Det, till och med det här är för space för det här. Mm. Men när du förklarar det här... Då blir det väl, genast väldigt mycket mer logiskt Ja precis För det är, jag kände exakt likadant så bara, Men från tidens början varför just Bruce Wayne ah, Exakt just och, nu bara, och, så, och jag har ju läst den här Return of Bruce Wayne Jag bara Ja just han. Åh, självklart och, för, och den där bilden ja. Exakt när han går i öknen och sånt, liksom, Det har de byggt lite på där För han vaknar upp ah, i öknen och går runt och, okay. Så jag bara Ja men det är självklart att det är han För han var alltid klädd som en flautemus liksom, igen, ja. Han, han vi, kommer inte ihåg vem man är men det här fladdermus-grejen fanns Genom hela mm -hmm. I alla fall i slutet av den här Andra episoden eller volymen mm. Jag kommer inte ihåg hur Men Bruce Wayne lyckas ju De alla ja, Det är Superman och Wonder Woman Hittar honom Och liksom, ja men Vi, vi måste så åt Och på något sätt så har Lyckats han just då, varför vet jag inte Med femte grejen han har ah. fuckat ur Så Barbatos kommer ju in i världen ah, så där, Och det är ju inte ja. bara en Barbatos Nej. Utan nu ska jag visa här för er som kollar Om jag får det, det är flera stycken olika Batman-demoner mm, mm. Så vi har en kvinnlig Vi har en som ser ut som lite som Flash jag har en som är typ så här läderdräkt Batman som går runt med små Robins oh. som har så här typ eh fladdermusöron nästan mm -hmm. men de är sminkade som Joken och liksom de, de är så här väldigt så spaceade olika demoner. Så de kommer in till våran värld och byts ut mot Bruce Wayne som är Batman som åker in i deras multi, i The Dark Multiverse. Mm -hmm. Så på något sätt antar jag att Batman ska försöka komma tillbaka eh, Han ska försöka lista ut vad som händer där Medan Justice League försöker rädda allting här ah. Problemet är att På en gång Så säger, vad heter Barbatos Welcome to the dark Och samtidigt som de pratar Eller de skriker bara A ah. Så med ett Liksom eh, Blixtslag mm. Så förintar han Superman och Wonder Woman Ser dem, jag kan visa här upp på bilden För er som tittar, de förruttnar Så ja, uh -oh. han är Ganska stark Spännande Och det är så hela slutar Så jag kommer fortsätta läsa Just för att nu när jag har skaffat andra Det är den egentligen som fick mig att Shit, nu har allt spåret löst för bara är så Överstark jämfört mm. med alla andra Hur kommer det här påverka vår värld Men just Fås ska mig att göra bland alla de demonerna. Jag är inte så i så här, här demoner. Alltså när det blir så här överdrivet. Men de har fått in mig på något sätt ändå att jag vill fortsätta läsa det Dark Metal. Liksom. Det förstår jag verkligen. Det där låter jättespännande. Dock, jag tror faktiskt att det kommer att överlämna det här till dig och se när du ja. har läst färdigt det. Får se om jag ger mig in i det. Precis. Ja, det är ändå. Det är lite för mycket så här: Tidshopp och tidshopp. Oh, tidshop, mm. För mig. Det blir liksom så här. Äh. Men, men det så, låter det jättespännande. Det du har pratat nu om som händer i avsnitt, eller avsnitt, tidning 2. Låter ja. skitspännande verkligen. Ja, men precis. Men jag tror ju jag tror ger mer för mig som har läst. Ja. Det, Return of Bruce Wayne och sånt att det är mer. Absolut så, om det här kanske kom, När det här kommer igen så här Volymsamling istället mm, mm. När de tar de först sex, sex första numren mm. Om jag tycker den är bra då Då ska jag nästan låna ut min För jag har ju Return of Bruce Wayne I serietidningsform ah, okay. Ge dig dem så att du får läsa dem först Och sen hoppar du in och tar de, de sex numren oh, absolut, absolut Men vi får se Jag kommer i alla fall fortsätta läsa den mm, mm. Eh, Nu släpps den, vad kan det vara En gång per månad Eller vad är det de släpper serietidningar Ja, det, så kunna det kommer vara Men jag kommer fortsätta så får jag ge min om jag fortsätter, eller när jag väl slutar, eller om jag har läst klart att vi får. Mm, se. mm. Uh, comics, då. Ja. Uh, innan vi hoppar på in på veckans som vi alla skulle läsa tillsammans, så tänker jag just nämna att jag har. Du har läst ett.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 Nej, det är Lantern, det är ju, oh, vad heter han? Vad heter han bara Lantern? Är det, det är väl Pumpa Face, eller? Ja, men vad heter han? Han heter Lantern någonting. Jo, oh, det vågar jag inte svara på. Jag, oh. jag har läst honom två gånger alltid mot vändom men jag kommer inte ihåg vad han heter. Det är någonting, Jack Lantern. Ja. Eh, någonting sånt. Det stämmer nog. Jack Lantern, Ja men jag tror det han heter det. De slås och helt plötsligt så försvinner vändom. för han åker in som en portal. Han vet inte hur eller någonting. Helt plötsligt kommer han in i en annan värld om att av massor av olika Venom. För alla vet ju att Venom är ju ett symbiot som tar över en host, ja. en annan människa. Här har han tagit över massor med olika superhjältar. Han har tagit över Rocket Raccoon, Venom. Han har, Det speciellt som har fört dit alla genom sin portal är ju... Dr. Strange. Hugo, nej, inte Hugo Strange. Doctor Strange heter ja. han ju. Och så här, det är jättemånga Spider-Man och alla så alla har tagits från olika universum. Captain America från sina nej. olika vad sa du? Ja, Captain America det är hur många som helst. Ja. Alla har tagits från sina universum för de och sina olika superhjältar kommit in i den här världen som han har för att de gemensamt ska slåss mot ett nytt hot som jag kommer inte ihåg vad de heter men det är som Vita antikroppar som förgör symbiotet och gör sin egen mutation av dem ja. Och det är egentligen det hela alltihop. De som de här vita alltså de är lite som skrä alltså första gången man ser dem så är de. De kommer att möter dig som eh, vad ska man säga, eller vad ska jag säga. De föreställer någonting annat. Mm, mm.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 och väldigt många dör på en gång. Eh, Spider-Man förs över på en gång. Eh, Captain America förs över på en gång. Och lite sånt där. Och de ska slåss mot varandra. Den som. Den vita antikroppens huvudskur kan man säga. Ja. Eh, är Dr. Doom. Det är han som för alla order. Oj! Medan Venoms. Liksom huvudkaraktär. Det är ju då Doctor Strange. Ja. Och de håller på att kämpa mot varandra Och så det är väldigt intressant Så jag funderar, hur långt hade det kommit när du läste? Alltså jag har ju kommit Första numret eh, Alltså det är verkligen ingen spoiler För du har ju ja. typnämnt allting redan För det som händer ja, är ju att eh, Eddie Brooke kommer över till det här universumet Han stöter ja. på eh, Dr. Strange Strange ja. förklarar vad det är som händer Att de här två fi eller den, den här nya fienden Om man ska säga så Oh. Har ju slagits med symbioten länge, alltså tidigare. De har jagat symbioten mm. innan de fick den. Det är inte någonting nytt som händer, utan det här har hållit på liksom i. Å, vad jag fattade århundraden tidigare. Oh. Den här, den här robot, eller miniroboten, eller vad det är, har ju jagat symbioten ja, så länge man kan minnas i alla fall. Oh, eh, nu är det ju bara så att symbioten har bondat med de här karaktärerna, så därför lär ju dem Skydda sin symbiot Och det är därför ja. de är där för att slåss Och för att försöka förinta dem här Dr. Strange försöker förklara det För Eddie Brooke eh, Deras lilla möte Blir ambushat av Hulken tror jag det. Ja det kan nog stämma Där ungefär, jag tror, jag tror att hela Det sista numret slutar i stort sett Med att Spiderman mår inte så bra Om vi säger så Nej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 och då berättar eh, Dr. Doom därför honom att Ja, du, du tror säkert att det var din idé Att ta hit alla vänner för att slåss mot oss ja. Men du har bara, du, vi har liksom, du har blivit lurad i det För du har öppnat upp ett helt smörgåsbord för oss Alla åt det här Det är bara för oss att ta tillbaka Och då ser man paniken i, liksom The Strange ögon när han fattar vad han har gjort ja, ja. för hade alla var i olika universum Då hade det varit mycket svårare att få tag på dem Nu är alla på en plats Mm Tack, säger liksom. <laughs> verkligen, varsågod, på silverfat. Och det är liksom, och det, det är lite där de tar den vägen. Ja. För de liksom, Man kan döda de här vita, men man måste, det är väldigt riskabelt att gå i närkontakt kontakt sånt för du blir väldigt lätt övertagen. Och ja, jag, det verkar som. eller Som de pratar i första numret så är, mm. räcker ju verkligen med att nudda de här för att du ska vara finito. Den här, ja alltså, lite så Den här lilla Alltså i deras första stadie Ska jag säga Så är det ja. I deras första stadie Så räcker det med att En symbiot nuddar dem Så är du körd Däremot Precis. När de har konsumerat En symbiot redan Då är det mm. bara fritt fram Puckla på så mycket du Precis. orkar Precis För är det en ny host Det är bara döda ja. Men de är mycket starkare än de symbioter exact. Så det är fortfarande svårt Men är det första stadiet Att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 och sen tar de liksom de för in en karaktär till in i deras värld. Okay. De för in Carnage. Ah! Carnage är alltså den röda ah, Venom ah, som nice. är anti och han är han är ute för att döda alla vänner helt enkelt. Ja. Ah. Men Eddie Brock säger det liksom att för ha etiskt Carnage så här han bara "Hey, you ain't my daddy. My, I killed my daddy. I will kill you all." Det blir helt galen för han vill döda alla. men är Carnage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 men de ska dit och se om de kan de ska förgöra liksom hotet så att de kan komma hem igen. Det är hela det. Allt går ut på. Men fan vad coolt. Det är en en asballhistoria ju. Men okej, okay, ja. fråga till då då. Är den färdig? Uh, jag vet inte. Det är fem nummer ute nu. Uh. Jag tror inte den är färdig. Uh, okay. Men jag vet faktiskt inte. Jag har inte läst på så mycket. Det är bara, vi får se om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 Uh, han är en loser helt enkelt så det är det här, De beskriver hela, han är en jäkla loser ja. Han har ju liksom Han bor i en typ skokartong <laughs> han kan bli lite så kan han ja, men, Bo i ett dockskåp liksom. För honom är det lyx. ja en lyx Jättetens jäkla exakt. lägenhet <laughs> uh, Och som du sa, han har en dotter Och det, det är just den delen Gillade jag med den här berättelsen ja. Att de beskriver varför han snodde Den här ant dräkten ja. Av Hank Pym